Ми сіли за білий стіл, але перед очима в мене стоїть суха, чорна фігурка з похилим станом і довгий ніс, і якісь риски колохолодних уст. Найбільше займає місце тепла кортова куртка, цупка і неестетична. Пан Адам кладе руки на стіл і проганяє ними той образ. На руці в нього грубий перстень перчатка, від якого рука ще важча. Нам дають чаю, гарячого, міцного, що блищить в склянці, як стигла вишня, на столі масло, жовте, тверде, наче щоки сільської молодиці, густа сметанка і чорний хліб. Мене наповняють пахощі чаю, кмину у хлібі й соснових стін. Лице горить, і очима вогкими від гарячої пари я стежу за дугами волосків з бороди пана Адама. Він мені починає подобатись. Ще тверокутного виду, сірих очей, з важкого тіла віють солідність і спокій. Тим часом я знову чую, що мені заважає чорна вугласта фігурка там, за плечима, десь у кутку, Той трупик з блідим лицем. Притискаю міцніше до себе лікті і ні за що не обернусь назад. Хоч мене щось так і тягне. Зате пан Адам поверта туди голову і говорить поважно. «Пов'єць, моє серце, Анелько! Анелько!» Я теж озираюсь. Нема нікого. Панна Анеля десь з'щезла. Мій учень іще не вставав. Пан Адам спокійним тоном викладає свої педагогічні теорії. Сірий день так само спокійно дивиться у всі чотири вікна, стиха шумить самовар у куточку, а мені втепло, не хочеться встати. І думка ліниво питає, невже ціла родина тільки з трьох душ? Стасик – чудова дитина. Коли він спинився на порозі в столову на худих ніжках, і я побачив його широкий, готовий світ весь поглинуть очі, він був як квітка на тоненькій стеблині, що пнеться до сонця. Ми дуже скоро зійшлися. Він помагав мені розкласти речі у призначеній для мене кімнаті. Робив все з великим запалом, розчервонівся і весь час не вгавав. Тепер я дізнався, що в родині є ще й четвертий. Мама. Мама Костуся. Вона хотіла, щоб татко найняв до нього бонну, а татко найняв пана навчителя. Така стара дивачка. Правда? Бо вчитель краще. Правда? Нащо йому бонна, коли йому вже постійте, скільки? Сім років. Дев'ятий. Ах ні. Він помилився сім. Восьмий. У тадзя спідгаєць є бонна, пан навчитель не знає. Така дурна гузка. Він в неї питає, нащо сотворені бідні? Вона не знає. Він в неї питає, нащо сотворив Бог москальов, що Польшу забрали. Чому Бог не встидався, як творив людей голих, а людям сором ходить без сорочки? Вона нічого не знає. Вона тільки кричить, така дурна гуска, не правда ж?